Але кому, подлі їх душі? Йдеш, відвернеш лице. Не моє, хай не є. Я ось працюю шофером. Думаєте, у Києві цілий день кермо крутити це вам тьху? І я чоловік, і він чоловік. Пані вже побили. То з робітників він, а честь селян. І моя робота треба, і міністрова, чи директорова. Ще чи конче їхня потрібна, треба подумати. А якось я чи Іван не вийде на роботу, то хто в магазині усе позавозить? Не буде хліба в магазині. А по-моєму, так. Не лінується чоловік. Робить, скільки тут можна руками, машиною чи головою зробити. Плати, як усім. Всі робітники і селяни. Всі так само їсти хочуть. А то революцію треба робити. Таких, як ти, Іванів. Море, хтось інший хліба привезе. А от справді, продовжує Микола майже замрієно, щоб робітники взяли та й вийшли на вулиці. Стріляли б чи ні? Он у Краснодарі. Приїхали, гукнув шофер. Машина підскочила на останньому вибої і стала. На дворі було темно і вогко, але відчувався простір після тісного салону. Додому у саві було йти недалеко, тримтів трохи, ніби якийсь стержень з нього витягнуто, той, що тепло давав. Зайшов у хату майже бадьорий, трохи горілка розібрала, вечерюючи, ні про що не говорив. А вже в спальні, як посідали з жінкою на ліжко, вона зразу запримітила щось, але чекала, поки сам скаже, мовив ніякого, гладячи її по животі. Що от його випирають з роботи. Як вона не готувалась до такої розмови, але, трохи розтягуючи слова, непевно сказала, що треба написати в комсомольську правду. Він втомлено посміхнувся і сказав, що туди він вже одного разу писав і там правди нема. Вона пішла мовчки готуватись до екзаменів, але невдовзі прийшла. І сказала, що в неї вже голова відчитання болить, а потім каже, що якось проживе. Тож як вийшов Сава з лікарні водників, сів біля золотих воріт на заднє сидіння, як ото притьопав сюди по великій підвальні, аж бачить, начальник свого лейтенанта зайшов, передав на квиток, повертається до Сави. Ага, добрий день, Саво. Добрий день. Звідки це ви? Та оце хотіли мене на перепідготовку взяти. А в мене хворе горло, то брали на стаціонарну комісію. Ну і як? До старшини хотів дослужитись. Горлопанив на плацу в 20-градусний мороз. Кажуть же, що хохол без лички. От тепер горло, говорив Сава, лише б щось говорити. Бо перед капітаном КДБ мовчати було нібито і незручно, і нібито і страшно. Тоді, коли вже якийсь там раз потелефонував до Сави на роботу свій лейтенант і запросив на чергову розмову, Сава, як завжди, згодився. Було якесь таке почуття, що того кадибістів зайвий раз не злити. Домовились на третю годину в готелі «Москва». Прийшов, глянув туди, глянув сюди. Нема свого лейтенанта. Доброго, здібного хлопця з веселими очима. Завжди розмовляючи з ним, саме відчував до нього симпатію. Свій лейтенант знав, вивчав по психології, що між двома людьми, котрі не мають між собою попереднього особистого зла і за характером не злі, у процесі розмови виникає почуття симпатії. Але зло було в тому, що він хотів на цьому грати на користь своєї служби. Тому, намагаючись нейтралізувати цю симпатію, Сава бачив перед собою лейтенанта, котрий закінчив юридичний, і хоче його, Саву, психологічно зламати, щоб зробити звичайним філером. Ще на першій зустрічі Сава йому сказав, що КДБ не має права травмувати душі молодих студентів, а між національними справами хай би вже займався партор. «Це наша, наша справа», – твердив тоді лейтенант шукаючи аргументів. Ми ловимо ідеологічних диверсантів. Угу, ну це тільки в нашому найдемократичнішому суспільстві